Onko Petri Rahkonen? Kyllä. Tässä on rakennustarkastaja Helin rakennusvirastosta. Hyvää päivää. Hyvää päivä, päivää. meidän papereissa on tietoa, että olette kohta kolme vuotta rakentanut tuonne Imatralle Kirsikkakujalle. Joo. Pitääkö tämä paikkaansa? Kyllä se varmasti pitää. Siis on tässä on katson, nyt vähän semmoinen ikävä juttu, että meitä on ruvettu lähestymään tuolta verotoimistosta, että tässä on ruvettu epäilemään, että te veronkiertoa kiertoa harjoitatte tällä näin, koska on näin pitkä aika no. mennyt. Että siinähän pääsee kivasti luistamaan monista maksuista, kun ilmoittaa, että ei talo on vielä valmis ja sitten siellä Joo. asutaan kuitenkin jo näin. Että tuota. Joo, no talo ei ole kyllä vielä valmis, että alkaa Ö, varmasti menee vielä ensi vuoden Puolelle ennen kuin se on valmis ja sitä on tehty, koska sen takia se on mennyt niin hitaasti, että me sitä alusta lähtien sillä rahamäärällä, mitä minä aina töistä sain rahaa. Just. Että mä en ottanut siihen mitään, minkäänlaista pankkilainaa, Joo. nyt me on ottanut siihen sitten ihan asuntolainaa. Et nyt on tarkoitus saada vähän vauhikkaamisen aikaisemmin valmistua. Tuota, tuota. Mitenköhän me saataisiin nyt vakuutettua tuo verovirasto tästä näin, nimittäin he on mätkässyt tämmöisen 1200 euron kuukausimaksuun takautuvasti 2003 kesäkuusta. Mistä joo. tulee aika sit kova... Niin, kyllä. Oot, kova tuota, jos sum. mä en ole tämän puhelimen tullut isälle, niin se on hoitanut muukaan näitä hommia enemmän, niin se No, kato, kun tämä teidän nimillä on, niin se on ihan turha lähteä teidän isän kanssa tässä vääntää, että käydään me nyt tää miesten kesken. Ei, niin... Niin, no joo, mutta... No, no, niin, että tuota... tästä. Virasto on nyt lyönyt tota maksut, että veroja ollaan on talon kanssa, kun sitä on rakennettu noin pitkään. Taka Takautuvasti 1200. No jos se selität hänelle vaan. No mä... otapa hetki kuule, kun katsotaan ekan tässä nämä loput no. paperit läpi, niin, niin tuota, että tästähän tulee kuitenkin semmoinen... Kyllähän tästä niinku tulee pitkälti 20 000 euroa tämä maksu, että, euroa tuota, maksu. Että, että, että, että jos tämä nyt menee, menee läpi... Onko teillä jonkunlaista tositetta sitten kenties tästä, tästä, että se ei ole tarkoituksenomaisesti sitten mitenkään veroja kierrettyyn vai, vai että se on tosiaan No niin millä se pystyy todistamaan, että ei veroja ole kierretty. Niin, no sanoppa se. sanoppa se. Niin, no pystyyhän tietysti tuota, rakennusvalvoja sen todistamaan, että sitä on tehty koko ajan sillä. sillä. No me Tämä on ottaa. kyllä, tää on... No, haluan Jarmu rahkunen. Joo, vielä ihan hetkiseksi? Mä kysyn, kysän sen Petriltä yhden, niin jutellaan no, sen jälkeen. No, niin. Niin, katso, ettei tää mene ihan arpomiseksi, kun mulla on tää esimieskin on tässä paikalla. Joo. Hän haluaisi ensiksi vaihtaa teidän kanssa pari sanaa tän nimeneen, kun Vänttisen satuu. No, Pette! <tuhat> <mitään> Aika paha. Siellä oli isä jo puhelimessa moneen otteeseen tulossa. Voi, voi, voi. Kyllä meni läpi.